בעזרת השם, ספר המידות, המשך התבודדות מי שמתבודד את עצמו, הוא בודל את עצמו מבני אדם, מזדקקין עליו מלמעלה. על ידי התבודדות, הוא מפנה ליבו לבטלה, בא לכעס. השיחה שהאדם מסיח בינו לבן קונו, השיחה הזאת נעשית אחר כך גאולה וישועה לבניו. השלמה על ידי התבודדות בא ישועה. כעס בא על ידי התבודדות שאינו כראוי. הרהורים על ידי ענווה ינצל מהרהורי עבודה זרה. כשאתה מתפלל ונופל לך הרהורי עבודה זרה, תכוון בשם אלוקנו מחשבות טובות באים על ידי וידוי שמתוודים בפני התלמיד חכם. מי שמספר מעשיות שאול הצדיקים, על ידי זה נמשכים לו מחשבות טובות. מי שיש לו מחשבות רעות, ידין את כל בני האדם לכף זכות תמיד. על ידי דמעה נמסים כל התאוות. מי שאינו מאמין בצדיק, על ידי זה אין ליבו נכון עם השם מטבח. החגורה שחגור בה איזה צדיק, כשתחגור בה היא סגולה לבטל ערעורים. על ידי שקר, נתחלה לברית קודש. מי שמקדש את עצמו ועולה על מחשבתו התפארות, כשישבור ההתפארות ישיג ויקנה התורה. הצעקה מבטלת הפניות. על ידי לימוד ארבעה שולחן ערוך יתבטל הפניות. כשתחשוב איזה תורה שחידשת, היא סגולה לבטל המחשבות זרות. מי שיש לו מחשבות רעות ידבר לעצמו דברי ביזיונות. אכילה ושתייה מטרידות את המחשבה. על ידי כעס באהורי עבודה זרה. כשמבזה את המועדות באה להרהורי עבודה זרה. מי שיושב בין אנשי ניוף או במקום שהיה בו ניוף, על ידי זה באה להרהורים רעים. אין העץ הרעת תאב, אלא לדבר שהוא אסור לו. התאבות, מלובש בהם חסד השם יתברך. על ידי מחילת עוונות תזכה לבר לבב. על ידי הרחמנות תתבטל ממך התאבות. על ידי עיניים הלב מתאבה. על ידי תאבות הלב אי אפשר שלא יידבק בך מאומה. להרהורי זנות סגולה שישתה שמה משלשל. התפילה, שהיא בכוונת הלב, היא פותחת כל הפתחים של מעלה. מי שיש לו אירועי עבודה זרה, אל יישא אצלו שום זהב. על ידי שכרות בא אירועי עבודה זרה. על ידי אהבת נשים, הכבוד ניתן ממך גם, אשתך אינה קולטת הזרע ומפלת, ובשעת הלידה התינוק מת. על ידי המחלוקת באים אירועי עבודה זרה. גם בית שיש בו מחלוקת, יהיה בית עבודה זרה. כשבאים לאדם מחשבות זרות, יגביה קולו כאילו בוכה, ובזה אסור ממנו כל המחשבות זרות. על ידי שבועות וקללות באים מחשבות רעות. על ידי ביטחון לא יבואו לך מחשבות רעות. חריקת השיניים היא סגולה לבטל מחשבות רעות. לפי המקום שבתפילה, כן הניצוצות הקדושים מלבישים את עצמם בפניות ובאים לאדם כדי לתקנם. מסכת ידיים היא סגולה לבטל מחשבות רעות. מי שתפילתו אינה אלא בשביל השכינה לא יבוא לו מחשבות זרות. על ידי שלום נתרומם שמו יתברך. כשאיש או אישה חושבים בשעת תשמיש באזגוי או בגויה, והמחשבה היא באהבה לאזגוי או גויה, אזי הולד הנולד מזה התשמיש נשתמד. עציצית הם גדר לערווה. על ידי ביקור חולים ניצול מיצר הרע. אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. בן עשרים שנה ולא נשא אישה, כל ימיו בערעורי עבירה. מי שעבר עבירה ואחר כך מערער בה לעשות עוד, אף על פי שלא עשה, נפרעין על הערעור. לדחות את העצר הרע יאמר רחמנה נגער בשטן. אך עמדה והמחשבה רעה העולה על הלב פתאום שאין ברשות האדם להימנע ממנה אין נענשים עליה אלא כאשר יערער וחוזר ומערער. לרוב מידות הרעות טוב להקיז דם. על ידי אכילת דגים נתרבה התאווה. מי שאוכל בזכות אבות נופלים לו אירועי עבודה זרה. על ידי משכב זכר בא לידי אירועי עבודה זרה. המערער בכותית בא לידי עוררי עבודה זרה. המסתכל בערווה כשתו ננערת. המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. מי שיש לו אמונה, הקדוש הוא מגן עליו שלא יבוא לידי ערעור. ואז היא לאה הוא עלמא בלא חטא והקדוש ברוך הוא מסייע לו. בזמן שעוסקים בתורה בגמילות חסדים, יצרה מסור בידם. מי שיש לו הנאה מדבר אפיקורסות, לסוף שיחופו אותו לעבודה זרה. כשימנע עצמו מעבירו תבקש כפרה זה יגרום שאפילו במחשבה לא יחטא. הבעל אקוטית, הוא ממשיך על עצמו זוהמה ואחר כך כשבעל אשתו והוליד ולד, הוולד יהיה מומר. אבנט, תיקון על ערעורים. מי שיש לו ערעורי נשים ביטולם על ידי שלא יגנוב דעת הבריות. גם על ידי צדקה. חלק שני, כשבעל אדם מאורע עבודה זרה ומבטל אותם במחשב את אמונתו אזי נעשה מרעוריו בחינת טל של ברכה. גם, על ידי זה המוח שלו נתקיים ואין התבלבל לעולם, אפילו כשנתייגע המוח על ידי שמשוטט בזיון עמוק, אזי הקדוש ברוך הוא מזמין לו מחשבות הנותנים נא לך לברכו. מי שנשמר מרעורי עבודה זרה, זוכה בכל פעם לביטחון עד שאינו דואג מה יאכל למחר, והוא במדרגת ברוך השם יום יום, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא לא הביט אוון ולא ראה בו. כל הנוגע בו כאילו נוגע בבבת עינו. לערעורי עבודה זרה יעלה על מחשבתו ויקבל על עצמו שיעסוק בגמילות חסדים ועל ידי זה יתבטל מערעורי עבודה זרה. על ידי ערעורי עבודה זרה נשימתו מתקצרת ואינו נהנה מבשורות טובות. כשבאים לאדם מערעורי עבודה זרה ידע שדניין אותו למעלה. לימוד הפוסקים מבטלים מערעורי עבודה זרה. על ידי העמדת דיינים שאינם הגונים בא ערעורי עבודה זרה. כשבאים לאדם מערעורי עבודה זרה ידע שיבוא לידי חולת או לידי איזו עלילה מאסר. על ידי אירוע עבודה זרה לסוף, נצרך לידי השתמשות בשמות הקדושים. על ידי מעשר מתבטלים אירועי זנות. לפעמים עולה במחשבתו של אדם וחושב באיזו הוא חולת, וזה סיבה מאת השם יתברך כדי שיזכור את עצמו לתקן המחשבה רעה שהחולת באה על ידו. אירוע עבודה זרה ואירוע זנות הוא דמים ולשון הרע הם באים על מי שרגיל בנדרים, אבל נתבטלים על ידי המנהיג שבעיר מסדר הגביות והמיסים על כל אחד ואחד לפי ערכו שיוכל לסבול. כשאדם יוצא לשוק ומתיירא, שלא יבוא לידי ערעור על ידי שיר... ראייה שיראי אנשים יפות, יאמר הפסוק "הן אראלם צעקו" וכו', ועל ידי זה ינצל מרעות. מי שיש לו אירועי עבודה זרה ידע שיד אומות העולם ישלוט בו. בעיר שיש שם ירידים ויומא דשוקא גדולים, שם אירועי עבודה זרה ביותר. והסגולל הזה שיעסוק ביומא דשוקא בתורה, ולא יבואו לו אירועי עבודה זרה. כשמבטל אירועי עבודה זרה, על ידי זה מוכלים לו כל עוונותיו. הסתכלות למזרח, מבטל אירועי זנות. הבכייה, מבטל אירועי זנות. ביטול אירועי עבודה זרה, על ידי התלהבות. על ידי גנבת דעת, בא לידי אירועי זנות עם גויה. מי שבא לו ערעורי זנות עם בת אל נכר, בידוע שיהיה לו איזה נפילה או חולה, תבוא על אשתו ובניו. על ידי ערעורי עבודה זרה, שונאים באים ונתרוממים על אדם. לבטל ערעורי זנות יצייר דמות אביו לצהל ערעורים לכעוס על ידי דבר, ורמז ריגזו ואל תחתהו. שמעתי מרבנו זכרונו לברכה בפירוש, הכוונה לרגוז ולכעוס על עצמו. זה מרומז בדברי רבותינו זכרונם לברכה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע שנאמר יגזו וכו'. אלינו לרגוז ולכעוס על עצמו. אבל חלילה לכעוס ממש, כי עוון הכעס חמור מאוד כידוע. גם סגולה לנתק ממקומו וללך למקום אחר. גם טוב לקפוץ ממקומו. השלמה על ידי שקר באים מערעורי עבודה זרה. מי שיש לו הנאה מדיבור של אפיקורס, אפילו שאינו מדבר אפיקורסות, על ידי זה בא לערעורי עבודה זרה. כשנופל מאמונה בא לידי אירועי אישה ולידי אירועי עבודה זרה. מי שמערער בזנות גם אשתו באה לידי אירועים, וכשאשתו מערערת על ידי זה הקליפות באים עליה בחלום, ועל ידי זה הבנים של המתים. מי שבאה לקותית או זכר, או ערער בעבודה זרה, לא יהיה לו בן תלמיד חכם, ואם ילמד בנו תורה יהיה שכחן. על ידי כבוד בא לידי אירועי עבודה זרה. מי שאין לו עת קבוע ללמוד, הוא בא לאירועי זנות. מי שעושה מריבה עם הצדיקים בידוע שמחשבותיו רעים. על ידי אירועי עבודה זרה שונאים באים ומתרוממים על אדם. תאוות ניוף אינו נרחק מן האדם אלא על ידי הרקת ראות העין והמחשבה. אירועי ניוף באים מחמת שבירת כלי של חסד ולפי רוב הניצוצות הן רוב המחשבות של ניוף. אירועי ניוף באים על ידי שבועת שקר. מי שמדבר ניבול פה בידוע שלבו חושב מחשבות אוון. על ידי עצירות באים מאורי עבודה זרה. הנותן לחברו עצה שאינה הוגנת לו, על ידי זה נופלים לו מחשבות עבודה זרה. מי שהוא בעל מחשבות רעות, אל תיקח עצה ממנו. מי שאין לו שום אורי עבודה זרה, הוא משתוקק תמיד להציל את הצדיק. האיסורים שבאים על הצדיקים, בשביל כך, כדי שלא יערו הרשעים לעולם הבא על הטוב שייתן הקדוש ברוך הוא לצדיקים. על ידי שכרות נופל ניוף. על ידי שבועת שקר באים אורי ניוף. מי שהוא רגיל בשבועות, בשבועות מחשבות רעות בעין לו לא תמיד. כשרואה או, שש, כשרוא, או ששמע איזה ייסורים של גוי, יערער בתשובה. מי שדרכו תמיד להחזיר בני אדם בתשובה, בזכותו מבטל מחשבות זרות מגדולי הדור. אין המחשבה הולכת, אלא אחר העובד. פירוש, מי שעובד השם, אחריו הולכים ונמשכים המחשבות לבלבל יותר משאר בני אדם. התנשאות. מי שמטיל אימה היתרה על הציבור שלא לשם שמיים אינו רואה בן תלמיד חכם. המתחיל בדבר מצווה ואינו גומרה מורידין אותו מגדולתו. כשהקדוש ברוך הוא נפרד משונאי ישראל ממנה להם פרנסים שאינם טובים. מנשאים את בן צדיק כשאין הוא הולך בדרך ישר כדי שילך בדרך ישר. על ידי הצדקה מתנשא. אין אדם עולה לגדולה אלא אם כן מוכלין לו כל עוונותיו. כשמנשאין את אדם חשוב אין מורידין אותו. על ידי חוכמה ושפלות ומעורב בין הבריות, דיברו נתקיים למעלה. כשרוצים לנשא את הצדיק ולפרסם אותו, אזי הקדוש ברוך הוא שולח מחלוקת בין הרשעים. כשאחד מבזה אותך ואתה מקבל בשמחה, על ידי זה תזכה לכבוד והתנשאות בשמחה. מי שאינו מקבל תוכחה על ידי זה אינו נתגדל. התנשאות באה למי שמחזרת תמיד על לימודו. התנשאות באה על ידי תוכחה. מי שהשם אלוקיו עמו, יהיה לו עלייה. על ידי שינוי השם, נשתנה המזל. על ידי הנסיעה שנוסעים מכפר לכפר ומעיר לעיר, דבריו אינם נשמעים. מי שמלמד זכות על ישראל, זוכה לעלייה גדולה. מי שיש לו התנשאות ויראה שלא יצטרך למות מחמת שהגיעה עת של חברו לקבל את ההתנשאות הזאת, ינוס מהתנשאות הזאת, או לעשות תחבולה שינוס חברו מהעיר הזאת. כשבני אדם באים אצל אחד ואומרים לו למדנו דרך השם, בידוע שהתנשא. אין אדם נעשה מפורסם אלא כן הקדוש ברוך הוא מופיע עליו מלמעלה. ההתנשאות באה על ידי הביטחון של בשעת צרה. מי שיש לו שכל בוודאי ירום במהרה. כשהצדיק נתרומם, אזי עולם טמאים עליו. מי ששונא גזל עולה לגדולה. על ידי חוכמה או הצלחה נעשה מפורסם. אדם שאומות העולם נותנים לו מתנות, ידע שהתנשאות שלו נכונה מאת השם יתברך. על ידי אמירת תהילים, נתרומם. כשנתנשא אדם, אבי כאילו היום נולד. על ידי זכירת שמות עבודה זרה, אינו מתנשא. על ידי לימוד אגדה בלילה, מתנשא. התנשאות בה, על ידי ששונאים, שקר. על ידי אהבת צדיקים, מתנשא. על ידי עבדות בדעת לא, כמצו... בדעת, לא כמצוות אנשים מלומדה, בוודאי התנשא. התנשאות באה על ידי דיבורים, גם על ידי הכנעה. על ידי קידוש השם, האדם נתרומם. התנשאות באה על ידי רחמנות, על ידי אמונה ומושל על בעלי גאווה. מי שמעמיד דיין שאינו הגון, לסוף שיפול ביד שופטי אומות. על ידי תוכחה לשם שמיים, זוכה להתנשאות. על ידי בניין שבונה בארץ ישראל, זוכה להתנשאות. על ידי כבוד התורה, זוכה להתנשאות. לא בכל עת יכול אדם להנהיג נשיאותו, כי לפעמים בא עת שאין לעת הזאת חיות כי אם מנשיא אחר. מי שנישא אותו הקדוש ברוך הוא, תנהג בו כבוד ותלך אצלו. התנשאות של האדם היא טובת השעה. חלק שני, מי שנכנס בתחומו של חברו, גדולתו נתמעט. אין הקדוש ברוך נותן גדולה לאדם עד שבודקו בדבר קטן. על ידי בלבול הדעת נתקלקל היראה, גם על ידי בלבול הדעת ממשלתו נופלת. על ידי זריזות זוכה להיות רועה נאמן, וסימן לדבר, לך אל נמלה עצל, וכתיב משם רועה אבן ישראל. כשנותנים ממון לאסר בשביל איזוהו התמנות, שיעביר את חברו ומנה אותו, זה כמו חישוף. ערעורי עבודה זרה וערעורי זנות ושפיכת דמים ולשון הרע, הם באים על מי שרגיל בנדרים, אבל נתבטלים על ידי המנהיג שבעיר המסדר הגוויות והמיסים על כל אחד ואחד לפי ערכו שיוכל לסבול. כשאיזה רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזוהו זברה בפוסקים. גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזני הבעלי דינים. אדם כשר צריך להקטין את עצמו כשרואה ממשלת הרשע. מי שנוטל שררה לעצמו, על ידי זה ביטון נעשית זונה. מי שמניח צורכי ציבור ועוסק בצורכי עצמו, כאילו לוקח שוחד. על ידי וידוי דברים זוכה להתנשאות. על ידי קדושת השם נדבך, על התנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז. ועל ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. השלמה מי שמשתוקק לעשות איזה מצווה, ואין זוכה לעשות אותה, על ידי זה יזכה לבנים, וגדולתו מוריש לבניו, ובניו יזכו לעשות המצווה הזאת. מי שיש בו גסות, מתמעט מחשיבותו ואיננו. מי שנתגלה לו איזהו שכל, בידוע שיתרומם במהרה איזו התרוממות. כשקם מלך חדש באומות או שר חדש, אזי הדין מתעורר. על ידי אירועי עבודה זרה, שונאים באים ונתרוממים על האדם. מי ששונאיו נתרוממים, הוא נופל לתאוות אכילה. מי שיש בו יראה, אינו נופל מגדולתו והולך וגדל. מי שהקדוש ברוך הוא נתרומם על ידו למעלה, הוא נעשה מפורסם. כל הכועס, אפילו פוסקים לגדולה מן השמיים, מורידים אותו מגדולתו. מי שעובר על ציווי של הצדיק, הוא נופל מחשיבותו. השוכח דבר אחד מתלמודו, מורידין אותו מגדולתו. שני תלמידי חכמים המכבדים זה לזה בהלכה, לשמה, עולים לגדולה. על ידי ליצנות יהיה לו נשים והם ימשלו בו, גם אשתו מושלת עליו. כשאדם מצר אויביו מתרוממים. מי שיש לו שונאים, יזיר עצמו מן היין, ועל ידי זה נעשה ראש להם. כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור ונתעשר. מי שאומר מסירות על חברו, משפחת הנרדף לוקחים גדולתו. הניסיון הוא בשביל לגדל ולפרסם את האדם. הצדיק שמנהיג באמת את העולם לא ייפול מחשיבותו. מי שמכביד או לא על בני ישראל, לסוף שנצרך לאחרים. על ידי ענווה מוסיפים לו גדולה על גדולתו. יום שאתה מקטין את עצמך, יום הזה מוסיף כוח וגבורה והתרוממות בקדושה של מעלה. על ידי ענווה נתגדל. מי שאין לו עצבות והוא תמיד בשמחה, בוודאי יתנשא. על ידי יגון, אויביו נתרוממים. חוצפה אפילו כלפי שמאי המענה, והוא מלכותא בלה תגא. אל יקשה לך הדבר כשאתה רואה שהצדיק לא תיקן איזוהו דבר, כי זה סיבה מאת השם מטבח שהניח מקום לבניו להתגדל בו. המורה הלכה בפני רבו מורידין אותו מגדולתו. לפעמים הצדיק מנשא את האדם ואחר כך משפילו, וזה לטובת האיש. על ידי שוחד גדולתו מסתלקת. הגדולה מכפרת. <coughs> הצלחה כל המוציא מעשרותיו כראוי אינו מפסיד כלום. תתחבר למצליח ותצליח. אין הברכה מצויה אלא בדבר סמוי מן הצלחה סיעתא דשמיא מי שנפסקה לו הצלחה ואינו מצליח לא במהרה יצליח. תכף לתלמידי חכמים ברכה במעשה ידיהם. עסק התורה היא סגולה להצלחה. מי שאינו משאר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם. כיוון שלא אזכיר אלא צד אחד הטוב ולא ההפך, אין זה ניחוש. בית, תינוק ואישה הם סימן להצלחה. מי שמגרש את אשתו אינו מצליח. מי שהשעה מצלחת לו, ליבו רם עליו, גם אמתו מוטלת על הבריות. מי שאינו מדבר דברים בטלים, מצליח בכל מעשיו. מי שאומר תמיד אמת, הוא מצליח. על ידי וידוי, תצליח. הצלחה באה למי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו. כשאין לך אמת, זי ניטל ממך הצלחה וניתן לאומות. להצלחה תשמע כשהצדיק אומר ייחוד השם, היינו שמע ישראל. על ידי אמונת חכמים, בהצלחה. חלק שני, מי שהוא שמח תמיד, על ידי זה הוא מצליח. צריך לכבד לזה שהשעה משחקת לו. מי מוצלח, הזמן בידו. השלמה, מי שליבו רם עליו, ידע שהשעה מצלחת עליו. בעל גאווה מחשבותיו אין מצליחים. על ידי הצלחה נעשה מפורסם. כל ידיעה במשפטי התורה, אין מצוות שבין אדם לחברו, אין מצוות שבין אדם לקונו, הידיעה הזאת בעצמה היא הצלחת הנפש. שני תלמידי חכמים המכבדים זה לזה בהלכה לשמה, ובהנאווה הקדוש ברוך הוא מצליח להם. להשתתף עם מי שהשעה משחקת לו, טוב להצלחה. השמחה תמידית מסוגל להצלחה. לכל הדברים, אין חכמה או רושר או בנים, צריך עסק בדרך הטבע. ויבקש רחמים שיצליח בדבר העסק. על ידי עצבות אינו משיג תוחלתו. יש רשע שמצליח, וכשרודף את הצדיק, אזי הקליפות בעצמם נוקמים בו. כשאדם חושב כך וכך, עסק, כך וכך תעלה בידי, על ידי זה אין מחשבתו נתקיים. הריון על ידי שקרים, אישה יש לה צער בהריון. סגולה להריון שתישא אצלה עץ קטן מגג שעל קבר הצדיק או מגנט ותיתן צדקה. דגים קטנים מפרין ומרבין. עוברות ומניקות לא יאכלו שומין ובצלים. אישה ששנואים מעשר שעים בעיניה, על ידי זה נפקדת. המקבל גלות על עצמו, הוא סגולה להריון. אכילת בשר בהמת דקה ושתיית שמן זית היא סגולה להיריון. אישה שאינה יכולה להתעבר תביט על הסכין של מילה אחר המילה. השלמה לרוב העקרות כשהן נפקדות מולידות זכר. על ידי לימוד פוסקים עד שידע להורות הוראות על ידי זה גורם פקידה לכמה עקרות. לפעמים אין אישה מתעברת מחמת שהיא מקשטת והיא בעלת גאווה. על ידי אהבת נשים, אשתך אינה קולטת את הזרע ומפלת. על ידי עיון עמוק בשדות התורה, יכול לפקוד עקרות ולרפות חולה עד חזק. על ידי ספר גדול שיוצא לעולם, נפקדין עקרות וסימן זה ספר תולדות אדם. סגולה למקשה לילד, שתתלה לצווארה מפתח של הבית עלמין. גם המפתח הזה מסוגל להכרה. הוראה <coughs> אמורי הוראות שהוא נכנע לפני גדולים ממנו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שומרו שלא ייכשל בדבר הוראה. מקום ההוראה היא מועלת ליראה. כשיראה לאדם טרפה בביתו על ידי תערובת איסור בהיתר ואין בהיתר לבטל את האיסור, זה מראין לו שפגם באיזוהו ייחוד וזיווג עליון, כי היחוד והזיווג הוא בחינת ביטול האיסור בהיתר, ובחינת מוציא אסירים בכושרות. כשיש לו מלכות, על ידי זה נולדים בישראל בנים בעלי הוראה. מי שמחמיר לאחרים ומקל לעצמו, ואומר על מה שלא שמע ששמע, על ידי זה אינו זוכה לראות ביופי המלך, כי הקליפה של אדום שהוא יראה רעה מחשיך מאוד עיניו מלהסתכל ביופי פני המלך. על ידי ניוף נופל לתפיסה או לחולי כאב רגליים. גם תלמיד שלא הגיע להוראה או מורה נופל לזה. גם הזיקים שולטים עליו. השלמה כל הפורש מאשתו הסמוך לבסתה אב הן לבנים זכרים ורואים להוראה. על ידי לימוד פוסקים עד שידע להורות הוראות על ידי זה גורם פקידה לכמה עקרות. מותר לבייש את הרבנים שסוחרים את הרבנות לשם גאווה וראוי לבזותן ולהקל בכבודן והן עומדים בפניהם והן קוראים אותם רבי והטלית שעליו כמרדת של חמור. מי שנוהג רבנות בעל כורחם בגאווה, הקדוש ברוך הוא מעורר עליו שונאים. עיר שיש בה גנבים, בידוע שהרב אוהב שוחד. המורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה, וראוי להקישו נחש ונקרא חוטא, ומורידין אותו מגדולתו, ואז אל השאול בלא ולד. וידוי דברים על ידי וידוי דברים גורמים שהקדוש ברוך הוא מזמין מלמדי תינוקות שלומדים באמונה. גם גורמים שנתקנים הדרכים ממכשולות. על ידי וידוי דברים זוכים להתנשאות. מי שאינו מתוודה על עוונותיו, מורה בא עליו. השלמה מחשבות טובות באים על ידי וידוי שמתוודים בפני תלמיד חכם. על ידי וידוי תצליח. על ידי וידוי יתבטל מעליך מחשבות צונאיך. מי שאין מתוודה על עוונותיו, הנחה ודאגות באים עליו. כל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. מי שמתוודה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, אהבת נדבה, ומשיב ממנו חרון הפו מי שמתוודה על עוונותיו, יזכה שלא יצטרך למכור מנחלת אבותיו. הקדוש ברוך הוא נתפייס על ידי וידוי ודומה כאילו בנה מזבח והקריב קורבן. ותרן חלק שני מי שהוא אין עוונותיו יכולים להכריע זכויותיו. השלמה. על ידי קלקול אמונה נתעוררים דינים, ועל ידי זרה נתעוררים דיני דינים. היינו שדנים את הדינים שנידון כבר אם נידון כראוי בלי ותרנות. הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו עומד על מידותיו. מי שמעביר על מידותיו מעבירים לו על כל על מידותיו, זייפן חלק ראשון בא לעונש בית האסורים. על ידי זיוף הוא מתחבר עם המתנגדים. השלמה מי שהוא זייפן, לסוף שיתחבר עם המתנגדים שחולקים על הצדיק. זכות אבות על ידי טבילת מקווה מזכירין זכות אבות. חלק שני על ידי מופלגי וחריפי הדור מירין את העירה, ועל ידי העירה מתנוצץ זכות אבות, ועל ידי התנוצצות האבות מתעוררת תשובה בעולם. בפתח ביתו של אדם ניכר אם תמו זכות אבותיו או אם חלה זכות אבותיו. הגומל חסדים אין צריך לזכות אבות. השלמה העובד מאהבה זכותו מגן עד אלפיים דור. לפעמים הקדוש ברוך הוא מכלה הצהרות על האב כדי שיהיה שלום לבנו. מי שאוכל בזכות אבות נופלים לו אירועי עבודה זרה. זכות היראה עד אלף דור מי שהוא נותר ברית, אף על פי שאין לו זכות אבות, הקדוש ברוך הוא עושה לו זכות. מי שאין במעלות הצדקות וגם אין לו זכות אבות ורוצה לקרב את בני אדם לעבודת השם יתברך, ישמור את עצמו מניסיונות ובפרט שלא יתקנאו בו הרשעים. כשיש לך עצב ביום שמחה וכל שמחתך נשבת, תדע שתמה זכות אבותיך. כשאתה מבקש איזה דבר, תזכור זכות אבות. זכירה. מי שמבייש פני חברו נעשה שכחן. על ידי דאגה בה שכחה. על ידי לימוד בפה מלא בה זכירה. על ידי צער בה שכחה. כשתצייר לפניך צורת אביך ואימך תבוא לזכירה. על ידי מצוות מעשיות האדם ניטר ממידת שכחה ונקשר במידת זכירה. על ידי ניאוף מאבד הזיכרון. על ידי כזבים בה שכחה. מי שאין לו זיכרון יחזיר את בני אדם בתשובה. מי שאין לו זיכרון בידוע שלא תיקן חטות נעורים. מי שהוא שכחן ייתן צדקה. מי שאין לו זיכרון יקדש את עצמו בקדושה גדולה. על ידי שפלות יזכה לזיכרון. על ידי עצבות בא שכחה. המציע תלמודו בצנעה אינו משכח. השלמה על ידי שקר שוכחין את הקדוש ברוך הוא. מי שמקושר לשווא בא לשכחה. מי שמבייש פני חברו נתעלם ושוכח. אי אפשר לגאה להשפיל דעתו ובא לידי שכחה. מי שמבזה את עצמו בכל יום בעיני עצמו, על ידי זה יזכה ששמו אינו שכוח מפי הבריות ובני אדם יכרו את בניהם בשמו. הרדכן חייו אינם חיים ומשכח תלמודו. על ידי קבלת האיסורים באהבה אינו משכח תלמודו. השוכח דבר אחד מתלמודו גורם גלות לבניו ומורידים אותו מגדולתו. תורה צריכה דווקא להיות בדיבור כי הלימוד נשתכח שהוא במחשבה לבד ואין בה לידי מעשה. התורה שיש לך הוצאות עליה על ידי זה לא יהיה שכוח ממך. מי שרודף את חברו, הקדוש ברוך הוא מביא עליו רעה כדי שישכח את חברו מרדוף אותו. כששוכח את העניים אין מנצח. מי שהוא נצחן, הקדוש ברוך הוא שוכח אותו ומסתיר פניו ממנו. מי שהוא נצחן, בא לידי שכחה. מי ששוכח דבר אחד מתלמודו, על ידי זה קמים עליו בעלי מחלוקת. הצער והקנטור שיש על החכם, על ידי זה בא לידי שכחה. על ידי ניוב, בא שכחה. מי שאינו מפר ברית, יש לו זכירה. על ידי הנאוה, הקדוש ברוך זוכר אותו. סגולה לבטל את הפחד לזכור את אברהם אבינו. כששוכחים את השם מטבח ואין, ואין הם נשענים עליו, על ידי זה הם מתפחדים מהאומות. מי שהקדוש ברוך הוא חשוב בעיניו, יכתוב בספר כל שמות הצדיקים והתנאים והיריים לזיכרון. מי שאינו עומד בפני רבו, נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח. מי שמספר מעשיות מצדיקים, מזכירים לו צדקותיו. על ידי אזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שינוי במעשה בראשית, כלומר לשנות הטבע. רשע ששכח את השם יתברך לגמרי, בידוע שלא יצא ממנו זרע כשר. על ידי תיקון חצות מזכירים את הקדוש ברוך הוא את הטובות שהבטיח לישראל. זקנים זקנים מעמידים את ישראל ועצתם טובה לנו. לפי הזקנים שבדור כן הפרנסה. אם הזקנים אינם חכמים, סימן לדבר שעיקר חשיבותם הוא אצל נשי, נשים הילדות. השלמה עיר שיש בה מעלות ומורדות, מזקנים בחצי ימיהם. מי שמקורב אל הזקן וסובל כעשור על ידי זה זוכה ליראה. מי שנותן כבוד לזקן, הוא ניצול ממלחמה. זקן מנאף, אין לדעת סובלתו, ואחר כך הוא נבזה בעיני עצמו. לפעמים אדם נופל ממדרגתו לעת זקנתו. טוב לשאול עצה מזקנים. העבדות שאדם עובד את השם בבחרותו, כל יום ערכו יקר משנים רבות של עבודתו לעת זקנתו. הנערים, ובקל להשיב אותם להשם יתברך מהזקנים. זריזות, על ידי זריזות זוכה להיות רועה נאמן, בסימן הדבר לך נמלה עצל, וכתיב משם רועה אבן ישראל. השלמה מי שהוא עושה מעשיו במהירות, בלי שוב הדעת, נעשה בעל חוב. מי שהוא מהיר, הוא עצבן. על ידי זריזות, מסיר את השינה ומחיה את המוחים. חלום לחלום רע תאמר בבוקר, חלומות שוו ידברו. לחלום טוב תאמר בלשון תמיהה, וכי חלומות שוו ידברו, והכתיב, בחלום אדבר בו. הצנוע בבית הכיסא חלומותיו מיושבים עליו. על ידי הדיבור רע על איזה צדיק מת, מראים לו חלומות מבוהלים. מי שרואה חלומות מבוהלים, זה סימן לבן או תלמיד שהקדיח תבשילו ברבים. חלק שני, מי שרוצה שיתקיימו חלומותיו, יכתוב אותם בפנקסו ואת היום ואת השעה ואת המקום. השלמה, על ידי חלומות ידע אדם עם ליבו אמת עם אלוקיו. מבהילים את האדם בחלומות כדי להסיר ממנו גאווה שקוע שהוא מכוסה ממנו שאינו מכיר בה. כל המזנה על ידי זה אשתו רואה בחלום טומאות הנקראים מרים. העצב על חלום רע מבטל את החלום שלא יתקיים. מי שמערער בזנות גם אשתו באה על ידי הורים, וכשאשתו מערערת על ידי זה הקליפות באין עליה בחלום, ועל ידי זה הבנים שלה מתים. כן. על ידי צדקה זוכה לחן, על ידי שפלות זוכה לכן לכן יכניס אורחים. גם ישמור את עצמו ממאכלי איסור וישמור את פיו מדיבוע אסור. מי שמפזר מעותיו בשביל לקנות לעצמו רע וללמוד עמנו על ידי זה ימצא חן. כשתעביר על מידותיך תמצא חן. על ידי תוכחה תישא חן. שמן זית מסוגה לחן. סגולה לכן תכתוב על קלף כסף וזהב חסד ואמת אלוף על ידי היראה מתלמיד חכם תזכה לחן. דיבורים היוצאים בניחותה נתקבלים אצל בני אדם. יש דגים שהם מסוגלים לחן. עסק התורה בדרך נותנת חן. כשאדם בא לעיר לדור ישלח בשר לעני העיר ועל ידי זה יישא חן בעיני שרי העיר. השלמה כשמגלה איזה הוא טעם מטעמי התורה על ידי זה רוח הבויות נוחה ממנו. על ידי ענווה בא חן. אמירת הלל וצדקה מסוגלים לכן בעיני השר. מי שעולה על רוחו להתחנן לפני השם ידבח, על ידי זה נושא חן בעיני השם ידבח. <coughs> חנופה על ידי החנופה בא לידי ניבול פה, והוא עדין להפך. על ידי החנופה נעשית אשתו אלמנה ובנה בתומים, ואין מרחם עליהם. על ידי חנופה בא פחד. מי שהולך בשוק ונופל, בידוע שיש בו חנופה. על ידי חנופה בא כאב לב. מי שביטחונו על אחרים, בא לידי חנופה. מי ששומר את עצמו מחנופה, על ידי זה בא לו ישועה. מותר להחניף לרשעים בעולם הזה. על ידי חנופה נתעורר הדין. גם תפילתו אינו נשמעת ומאוס בעיני כל. על ידי חנופה בא לידי כפירה. <coughs> השלמה על ידי חנופה בא לשקר. על ידי חנופה תהיה בזוי בין האומות, והאומות יקללו אותך ויקצפו עליך. על ידי חנופה נאבד הביטחון. על ידי חנופה בא ליצנות. חקירה על ידי החקירות בעולם התוהו, אין, מה למעלה ומה למטה וכו', על ידי, על ידי זה גורם קללה, והשומר את עצמו מחקירות האלו גורם ברכה. על ידי החקירה במה למעלה ומה למטה וכו', על ידי זה מזונותיו ליגיעה רבה. המעמיק בעיונו במעשה מרכבה, נסתלק קודם זמנו. השלמה כשנופל לך איזה קושייה על השם יתברך, אז תשתוק ועל ידי השתיקה, מחשבותיך בעצמם, ישיבו לך תירוץ על קושיותיך. על ידי שדורים על הצדיק, על ידי זה נתגבר הפילוסופיה בעולם, והוא עדין, וכן להפך. אין לך צדיק כשאין עליו מחלוקת ומחקרים. יש בני אדם שהם מינים ואפיקורסים גדולים, אבל הם אינם מגלים אפיקורסות ואין בן אדם יודע לשמוע את עצמו מהם. אבל על ידי מידת הצניעות אדם ניצול מאלו האפיקורסים. חידושין דאורייתא לפי החידוש שאדם חדש בתורה, כן נמשך לו הערה מקדושת ארץ ישראל. על ידי הסמכתות נשפה פרנסה גדולה על העולם, וזה כי יש כמה דברים שלא מצאים לו מקרא מן התורה. וטרחו חכמינו זכרונם לברכה למצוא לה נסמכתה בעלמא. על ידי חידושין דאורייתא נתגלה השגחת השם נדבך יותר לבני אדם. כשאחד מבני ישראל נתפס בתפיסה על ידי זה לפי בחינתו נסתמו מעיינות החוכמה מחכמי הדור ולהפך כשיוצא מהתפיסה. על ידי חידושין דאורייתא נתפסף גרים. כשאדם רוצה להשיג איזו השגה ותורה זה נתעורר עליו כתרוג גדול ואז הוא בסכנה גדולה וצריך להתלבש את עצמו בקלסתר פנים של אברהם ואז ניצול מהקיטור. חדשי אורייתא צריכים ללמוד קודם החידוש פוסקים וגם אחר כך, והלימוד פוסקים הוא השמירה של החידושין, שלא ייגע בהם גם כשרוצה לעשות צדקה צריך לעשות כן כמו בחידושין. החידושין דאורייתא והצדקה, כל אחד מעורר את חברו. לפי החידושין דאורייתא כן יתחדש חידושין במעשה בראשית. לאו כל החידושין שאדם מחדש בתורה מותר לו לכתוב. יש שלא ניתן לכתוב אף על פי שניתנו לדרוש ומי שיודע איזה הוא לכתוב ואיזה הוא לא הוא יודע ומכיר יהודי אחד בין אלף אלפים מנאומות. צריך אדם לשמור ולומר דברי תורה בעת ובמקום שאינם נשמעים ואפילו בעת ובמקום שנשמעים צריך לשקול אותם כמה יאמר שלא יהיה בבחינת כל רוחו יוציא כסיל כי על ידי זה מביא חולת שקוראים התנפחות כי החולה הזאת באה על ידי התגברות המים שבדם וזהו לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה. <coughs> על ידי החידושין דאורייתא זוכלת עלית נאה. הצדיק מתייגע אל איזוהו חפץ או על איזוהו דבר תורה להשיגה, ואחר כך בא זה הדבר לאדם פחות בלי הגיעה ועמל. וכל זה כי כבר הפתח פתוח. כשאיזוהו רשע נתגדל, אזי קשה לחדש איזו סברה בפוסקים. גם דברי הדיינים אינם נשמעים באוזניה בעלי דימים.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 כדי לחברם בספרו אבל באמת לא טרח על אלו החידושים כי בא לו בנקל כי כבר היה מי שטרח בשבילם והביא אותם לגילוי. חיתום מי שקשה לו למצוא זיווגו יאמר בכוונה שירת הים. קידוש לבנה סגולה שימצא אדם את זיווגו וסימן לדבר לבנה בתולה נישאת ליום הרביעי. על ידי חיתום עם תלמיד חכם באים טובות ובורחות לאדם על ידי חיתון עם תלמיד חכם, ניצול מעונש הבא על ידי שיעץ עצות רעות על חברו. על ידי חיתון עם תלמיד חכם, על ידי זה נתמנים דיינים כשרים. מי שקשה לו למצוא זיווגו, ירגיל את עצמו ליכוד בקובנות הנשיאים. השידוך שדורים אף פי שאינו נגמר, השידוך בעצמו גם זה מן השמיים, והשידוך לחוד עושה רושם בו ובה. הכיסוי שמכסים מפני הכלה קודם החופה, יש לה כוח ההולדה. על ידי התפילה יכול לשנות זיווגו הנכרז בשמיים. מי ששומר את עצמו מללון וגם נדור שני זוגות בבית אחד, על ידי זה זוכה לחתנות הכהנים ובני אדם חשובים גדולים. כשאדם נושא אישה אחר מיטת אישה הראשונה, אשתו הראשונה מצטיירת בקבר. השלמה במקום שעושים תנאים או איזה כריתות ברית, השם יתברך שמו. מי שמתה אשתו יאמר בכל יום פרשת השם עד שיישא אחרת. מה יעשה אדם ויהיה לו בנים וזכרים, נישא אישה ההוגנת לו ויקדש את עצמו בשעת תשמיש ויבקש ממי שהבנים שלו. הנושא אישה לשם ממון אבן לבנים שאינם מעוגנים, ומפסיד את הממון בזמן קצר. אישה שמשקלת את בניה, עשו לזה שתרחץ את הכלה קודם החופה. מי שמשמח חתן וכלה יזכה שתלד אשתו זכרים. מי שמשמח את עצמו בשמחת חתן וכלה כשיוצאים מן החופה, אינו ניזוק בדרך. בן עשרים שנה ולא נשא אישה כל ימיו בירורי עבירה. מי שאין לו אישה שרוי בלא טובה. הפרנסה לפי הזיווג. הבעל הגויה כאילו מתחתן עמהם. בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ, אין זיווגם עולה יפה. או אלמנה, או גרושה, או זרע אין לה, או כובה, או כוברתו, או מביאה אותו לידי עניות ולידי גנות. שבעה קמנו ואחד מהם מי שאין לו אישה. לפעמים על ידי שידוכים שאינם מגונים זה לזה, אחד מהם מת. מי שנושא אישה ישעה גרושה, כובעתו. כל הנושא אישה לשם שמיים, כאילו ילדה. הנושא אישה שלא הוגנת לו, כאילו חורשו לכל העולם כולו, וזורעו מלח, וכשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, הוא מעיד על כל השבטים ואינו מעיד עליו. אפילו זיווג ראשון מתהפך בתפילה. על ידי בקשת הרחמים זוכה לעשות שידוכים טובים הגונים. כיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקים.